Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'Institut de Tiana, de la zona del poliesportiu, no patirà retards i entrarà en funcionament al setembre vinent. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La secció d'ensenyament secundari de Tiana començarà les classes amb tota normalitat el mes de setembre, segons ha informat l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. El projecte de reforma ja s'ha començat a redactar i l'equip directiu sorgit de l'Institut de l'Assa ja treballa en el projecte educatiu. A partir del curs, vinent s'obre una nova etapa educativa tiana amb l'entrada en funcionament de la secció d'ensenyament secundari a la zona del poliesportiu, una situació que obre un procés nou a l'hora de matricular els i les alumnes que començaran primer d'ESO a Tiana. L'Associació de Malalts d'Enpoc, presidida pel Tianenc Mario Bofill, iniciarà un nou programa de conscienciació a les escoles sobre aquesta malaltia. El projecte estarà, en gran part, finançat a través dels 20.000 euros en ajuts que l'entitat ha rebut de l'obra social de la Caixa. Prop de 800 alumnes de batxillerat i de cicles formatius de la comarca han participat en els tallers organitzats pel Maresme Centre de Negocis durant el quart trimestre del 2010. El projecte dut a terme amb el suport del Servei de Joventut del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona ha comptat amb 55 alumnes de l'escola Mireia de Mungat.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 Els terminis són els que marca el calendari escolar i, per tant, cal treballar contra rellotge per garantir que l'oferta educativa de la vila s'ampliarà sense retards a l'inici del curs 2011-2012. Malgrat admetre que a finals del 2010 l'equip de govern encara no tenia clar si el Departament d'Ensenyament acceptaria la proposta de crear el futur institut, les negociacions amb la Generalitat van arribar a bon port. En aquestes converses hi van jugar un paper decisiu les condicions amb les quals es troba l'edifici del Poliesportiu. Segons explica l'alcalde de Tiana, Emili les obres sortiran a un cor reduït gràcies a la sessió que ha fet el consistori de l'equipament. Construir un edifici per un, eh, per un institut de la ESO són un mínim de 3 o 4 milions d'euros i amb això ja la cosa estava absolutament impossible. Llavors nosaltres en fi, vam insistir que cedíem, cedíem el, el local i no solament això, sinó que l'obra grossa que havia de fer el Departament d'Educació en aquell moment o actualment que hauria hagut de fer és el gimnàs, perquè per norma ha de tenir un gimnàs, doncs la podien també estalviar almenys d'entrada perquè l'Ajuntament oferia ni més ni menys que el pavelló poliesportiu per fer les classes oficials de gimnàstica en l'horari escolar normal. La direcció de la secció d'ensenyament secundari de Tiana, encapçalada pel professor Josep Jiménez, Té previst iniciar el curs 2011-2012 amb una seixantena d'alumnes, els quals es dividiran en dues línies d'ESO. D'aquesta manera, s'apostarà per donar continuïtat a les bases que ha posat l'escola Lola Anglada durant tota la primària, però amb elements innovadors en el qual les noves tecnologies hi tindran un pes molt important. Una d'aquestes novetats serà l'educació no presencial. Aquest projecte es desenvoluparà de manera paral·lela a la tradicional i amb molts punts d'unió entre ells, tot plegat amb la finalitat que les xarxes socials i el conjunt d'eines de web 2.0, tinguin cada vegada més protagonisme en el procés educatiu dels alumnes. També, en paral·lel a l'elaboració de l'oferta educativa, ja s'està redactant el projecte que inclou una nova aula de tecnologia, uns laboratoris i les obres de remodelació dels lavabos. Són reformes que poden estar enllestides al juliol i, per tant, no afectaran el funcionament dels casals d'estiu que fan a l'edifici del Poliesportiu. Emili Muñoz. No hi ha cap raó perquè no comencem normalitat, al revés. Tenim tot el temps del món, cosa que no és habitual. Eh? Sempre a l'estiu s'han de fer les obres de correcuita. Ara tindrem tot el mes d'abril, maig i juny per fer unes obres que no són grosses, que em sembla que més enllà d'un mes no cal destinar-hi. Per tant, l'equip de, de mestres estarà nomenat també eh, abans d'acabar aquest curs. M Tenim l'equip directiu que ja està treballant a elaborar el projecte pedagògic organitzatiu de gestió del centre, per tant, no hi ha cap motiu per ara objectiu perquè hi hagi cap problema. Malgrat haver iniciat tots els tràmits corresponents, els treballs no començaran fins que s'hagi efectuat el trasllat cap a la nova escola LoL l'Ola Anglada, que si no hi ha cap novetat es realitzarà a principis del març. A partir del curs vinent s'obre una nova etapa educativa tiana amb l'entrada en funcionament de la secció d'ensenyament secundari a la zona del poliesportiu una situació que obre un procés nou a l'hora de matricular als i les alumnes que començaran primer d'ESO a Tiana. Els pares i mares podran realitzar la preinscripció entre els dies 14 i 25 de febrer a l'edifici del Poliesportiu. Allà, un equip de docents del futur institut assessoraran a tots els interessats entre les 10 del matí i la 1 del migdia. En aquest sentit, s'obre un nou ventall de possibilitats a l'hora d'escollir quin és el centre on els joves desenvoluparan la primera etapa de l'ensenyament secundari, tal l'Institut Talassa, al qual el de Tian han estat escrit, com el futur centre seran dues opcions de proximitat. El director de la secció d'ensenyament secundari de Tiana, Josep Jimeno, destaca que tots aquells alumnes que ja desenvolupen la seva etapa escolar a la vila, malgrat viure a Mungat, tindran més puntuació per accedir al nou centre. El mateix passa en els casos oposats. Si és el de la teva localitat, doncs, tens més punts. Si no és el de la teva localitat, tens menys punts. Llavors, doncs, això passarà exactament igual. Evidentment, en la que és el, el Talassa, doncs, hi haurà menys a grups a primer d'ESO, o sigui, en principi haurien d'haver dues línies i nosaltres tindrem dues línies també en el CES de Tiana. Els alumnes de Montgat i els alumnes que ja estan estudiant en centres educatius de Montgat, doncs tenen com a centre escrit el talassa i per tant entraran en el talassa i tenen màxima puntuació i els alumnes de Tiana i que siguin de mongat però que estiguin estudiant en centres de Tiana tindran la màxima puntuació per entrar-hi en el CES de Tiana. Aquest any a més hi ha novetats en aquest procés de matriculació després que el govern hagi aprovat un nou criteri per a casos d'empat entre alumnes en la preinscripció escolar per al curs que ve. Per primera vegada si els pares, els tutors o els germans d'un nen són exalumnes d'un centre, tindran 5 punts addicionals. D'aquesta manera, el departament considera que es fomenta la vinculació entre centres i famílies. El procés ha agafat l'equip directiu treballant en diversos fronts, com ara la sollicitud d'ajudes per ser dins del projecte Educat Oparu. La confirmació podria arribar durant el mes de febrer, segons avança Josep Jimeno. El que estem és ja fent tota una sèrie de tramitacions. El que passa és que com eh, les coses doncs, de, van, van a poc a poc en el sentit de que tot just a, desembre, a finals de desembre del 2010 és quan se sap que realment començarà la secció d'educació secundària de Tiana. Per tant, ja es va ràpid, però de fet fa un mes justet de que sabíem que, que començaria. El Departament d'Ensenyament defensa que la nova mesura favoreix la conciliació de determinades famílies i dona valor a la vinculació familiar amb les escoles i instituts tiats. Aquest nou criteri de puntuació s'aplica en compliment de la llei d'educació que preveu que la Generalitat pugui decidir com es desempata. La mesura s'uneix als 15 punts de desempat que es donen a les famílies monoparentals acreditades i a les famílies nombroses, les associacions de pares, hi estan en contra. De moment, la Federació d'Associacions de Pares, la FAPAC, ha criticat la mesura i veu un nou factor de segregació de part de l'alumnat, sobretot dels fills de famílies immigrants. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'Associació de Malalts d'Enpoc, presidida pel tianenc Mario Bofill, iniciarà un nou programa de conscienciació a les escoles sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica. El projecte estarà en gran part finançat a través dels 20.000 euros en ajuts que l'entitat ha rebut de l'obra social de la Caixa. En aquest sentit, l'associació rebrà 19.250 euros els quals invertirà en la difusió d'aquesta malaltia entre un miler de joves de les escoles i instituts del Barcelones Nord i el Maresme, entre els quals hi ha l'escola Lola Anglada o el futur institut de Tiana. L'ajut facilitarà a l'associació adquirir material per fer més dinàmica i divulgativa la tasca en aquests centres. El president de l'Associació Espanyola de Pacients i Familiars, AMEPOC, Mario Bofill, avança alguns dels projectes que tenen pensat desenvolupar durant aquest mateix curs. I anem allà amb dos EPOCs, un d'ells jo, que són oxigen-dependents, i explicar-los si, que s'hi fumen, doncs, de la manera que poden arribar a trobar-se com si siguin gran. Perquè vegin el que és la disney, o sigui, la sensació d'afogament, els agafarem i els portarem a una piscina, eh? i els, els farem, bueno, que es posin a sotaigua, eh? i que, que vegin que una persona, quan no pot respirar, la sensació que es troba com t'afogues. Eh? I possiblement després també els agafaríem i els aportaríem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 Es tracta d'una malaltia en general no reversible i que té el tabaquisme com a principal factor de risc. Per aquest motiu, és important explicar als més joves quins són els hàbits adequats per a una bona respiració, una tècnica considerada un dels punts claus dins la medicina esportiva, però que l'organització col·legial de metges no introdueix a l'educació. Sentim Mario Bofill. Tota Europa és molt important i aquí la vam postergant, saps? i això no, no crec que no és lògic perquè, escolta, si mos enséssim a respirar tot, d'altra manera funcionaríem. S'estima que d'un 20 a un 25% dels fumadors desenvolupa l'Empoc. Segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha uns 210 milions de malalts d'Empoc al món i es preveu que el 2030 sigui la tercera causa més important de mortalitat. Els ajuts econòmics concedits per l'obra social de la Caixa i dels quals s'ha beneficiat l'Associació de Malalts d'Empoc formen part d'un nou paquet de subvencions que en aquesta ocasió superen els 430.000 euros.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 de seva inserció laboral. En aquest sentit, els tallers oferts pel Maresme Centre de Negocis han tingut com a objectiu principal oferir l'emprenedoria i l'autocupació com una alternativa viable i de futura a tenir en compte, alhora que han motivat els joves estudiants a descobrir les seves capacitats i aptituds per al desenvolupament d'un negoci propi. En total, s'han realitzat 42 tallers, pels quals han passat 727 alumnes de batxillerat i cicles formatius que cursen els seus estudis en 9 municipis de la comarca, entre ells Mungat. La coordinadora del Maresme Centre de Negocis, Natàlia Montoya, assegura que els alumnes participants en el programa són del tot conscients de la situació econòmica actual i han mostrat interès en trobar eines per escapolir-se de la crisi. I, I tant, que ens preguntaven, pues que en aquests moments, per exemple, ens deien, uh, no serà molt bon moment. Llavors nosaltres els que els hi fer fet transmès, és que tot i que hi hagi una crisi econòmica, també a de les crisis uh, fan que hi hagi molt noves oportunitats i que la gent amb la crisi també es, es fa més innovadora. Intenten buscar negocis diferents. L'experiència ha rebut una valoració molt positiva i el Maresme Centre de Negocis es planteja tornar a repetir aquest 2011. Radio Tiana, Notícies, Esports. L'associació de futbol Sala la Conreria sol·licita la unificació dels horaris al pavelló poliesportiu de Tiana per tal de treure un major nombre d'espectadors a les graderies. Segons el coordinador de l'entitat tianenca, Antoni Bravo, aquest fet els impossibilita realitzar un calendari per fer difusió dels seus enfrontaments. Crec que el problema nostre, particularment, el del futbol de Tiana, és que com que no un horari eh, fixe, cada setmana juguem una, a casa amb un horari diferent, eh, dissabte al matí, set de tarda, el diumenge, no, i crec que això... És un el punt clau perquè no podem ni, ni tan sols eh, podem f, f, f, fer els calendaris. Hi ha gent que mareà que fem callar calendaris, però el desenvolu de moment no tenim capacitació de fer-ho perquè no podem fer un calendari sense saber mai quan jugarem. Segons Antoni Bravo, els partits de l'equip femení estan donant un nou impuls al futbol Sal a la Conreria que prepara un projecte per seguir creixent la temporada 2011-2012. Ràdio Tiana: Les notícies del migdia.